Cugetări, Nicolae Iorgă. Să te temi de acela care se pocăiește prea des. Ce păcat că între un bărbat și o femeie e așa de grea prietenia gândurilor. Dincolo de zidul formelor, pândește primejdia trupurilor. Sunt gânduri care putea să le spună oricine. Acela care le spune, însă, are meritul de a fi înțeles singur că ele trebuiau spuse. Cunoașteți prietenul pentru a-l iubi, și dușmanii pentru a-i stăpâni. Interesul îți aduce necontenit prieten de câteva zile. Și tot el îi ia înapoi. A doua oară ești dator să nu-i mai primești. Unii prieteni se miră de ce te desparți pentru totdeauna de dânși, în clipa când ți-au dovedit că nu ți-au fost niciodată prieteni. Unii te urăsc pentru tot răul pe care nu li l-ai făcut, dar ei știu că ai fi putut să li-l faci. Țineți sufletul așa încât să răspândească lumina fără să poată fi atins în adăpostul său. Întunericul nu se luptă cu lumina, el fuge din cale ei. Bucuria celui ce pedepsește e mai rea decât vina celui ce greșește. Pedeapsa cea bună se face cu mai multe lacrimi din partea celui ce pedepsește. O mie de oameni cu minți nu fac atâta tărăboi ca un singur prost. Mulți discută ca să amețească, nu li da aparecea adevărului ca să nu-i deștepți și să li faci nenorocirea. Să nu te ferești de câinele care mârâie în drumul tuturor trecătorilor. Nu oricine nu te-a înțeles, nu e vrednic să te înțeleagă. Cu un singur adevăr, un om cum se cade își face mai mulți dușmani decât o canalie cu o viață întreagă de minciuni. Nu dori oricui binele ce l-ai voi tu pentru tine. Poate să-l superi. Niciodată prietenul nu te va iubi mai mult decât atunci când îl vei scuti de a-ți face o îndatorire. Oamenii simt nevoia de a fi mustrați din timp în timp și păstrează chiar recunoștință pentru aceasta. Alexandre Dumas, fiul Trebuie să fi făcut mai mult rău înainte de a ne naște sau trebuie să ne bucurăm după moarte de o fericire foarte mare pentru ca Dumnezeu să îngăduie ca viața noastră să aibă toate chinurile ispășirii și toate durerile suferinței. Dostoevski Să fi om în mijlocul oamenilor să rămâi mereu om, să nu deznădăjduiești și să nu te dai bătut, oricât de mari ar fi nenorocirile, iată viața, iată imperativul ei. Pascal Inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște. În fiecare om se află o lume și, totuși, fiecare este singur. Lucin Fiecare om trăiește cu speranțe înalte sau mediocre, care dau vieții lui un anumit sens. Dostoievski Ferice de acela care are un ideal, chiar dacă greșește. Omul are nevoie să se creadă în ceva, să creadă în cineva. Platon. Nu există om atât de rău încât să nu merite un strop de înțelegere. George Enescu: Pentru mine, viața fără muncă nu și are rațiune. Mulțumirea mea cea mai mare, singura mulțumire, este lucrul. Nikita Stănescu. A avea un prieten este mai vital decât... A avea un înger. Nicolae Iorga Insulta pentru unii ține loc de judecată. Sunt merite care privesc omul, altele care îl strivesc. Lectura Maia Martin